«Заговорив Ігор Васильовичу, але про що це він?» «Швидше, Антоне. Можливо, порушення свідомості, а це вже гірше. Обережно вважайте на голову і не повертайте, шию й... так, а можливо, навіть шок. Хлопче, скажи мені, тобі ніде не болить? Тобі не зимно? Ану плесніть трохи в лице, Антоне». Панове, відійдіть, не заважайте, це вам не акція перед оперним. Лице обдало холодом. Постунці на все це було начхати. Вона кружляла і кружляла посеред липня, здіймаючи худелицю у його думках і прочуваннях, намагаючись скинути його сидіння назад на проїжджу частину. Славко, наби її, що, що? У нього галюцинації, Антоне. Сідайте за кермо і газуйте, потихеньку, але завзято. Є підозра на внутрішню кровотечу, але я не хочу, щоб його розтрясло по дорозі. Подивимось. Пуль 130, слабенький, блідість, піт на чолі, тиск, тиск, дещо за низький. Треба вести кардіамін. Хоча, можливо, що всі ці ознаки від спеки, що там із серцем. Андрій пробурмотів із заплющеними очима. Ви завжди збиваєте людей, а потім все звалюєте на спеку і перестаньте мене мацати. Ти, дивись, очуняв. Вас, тато, з мамою не вчили, де і як треба переходити вулицю. Я ріс неслухняним. Воно й видно, в серці шуми. Потрібна кардіограма ще краще ехо. До мене на роботу, Антоне, я туди їду. Куди туди? Я туди не хочу зупиніть, Антоне. Не дригайтесь, потерпіли. В лікарні вас попостерігають, так що, я не кролик, щоб мене спостерігали. А нуля я живим не дамся. Площина, на якій танцювала планета, завалилась на бік. «Ну ось, маєте. Ви хочете ще раз гепнутися головою? Особисто я не хочу через вас до в'язниці, якщо ви вріжете дубу у мене на руках». «Лікарі всі такі милосердні?» Холіра ясна! Від вас можна інфаркт вхопити, а від вас струс мозгу». Андрій враз поринув у якусь млосну глибінь. «Не гальмуйте так різко, Антоне!» Ця стара на милицях рухається, як електричка до мого села. Вона на милицях і зовсім не стара, скоріше навпаки. Бачили? Ще й хихоче собі підніс. «М -м -м, мені треба вийти. Спокійно. Його швидко повернули на бік і притримали голову, поки він блював. «Вибачте, я вам машину забруднив». «Нічого, Антон прибере. Вибачте, Антоне, це сам винен, різко загальмував». «Слухайте, ви двоє, мені теж треба за щось вибачитися, чи все це ви за мене зробите?» До голови слідом за пустункою пропхався якийсь амбал ще маленькою кувалдою, і став методично гатити нею череп. «Бруківка», – здогадався Андрій, роблячи чергову спробу розплющити очі. «Обов'язково!» «Що обов'язково потерпіли?» «Вибачитись, отакує!» «Може ви також знаєте, за що?» «Чому у вашій машині незатемнені вікна?» Я виправлюсь, обіцяю. «Ви ж лікар, так? Навіть диплома маю, але розумію, що це слабеньке виправдання. Я ніби вдарився головою, так? Чому ж мене вивертає зсередини, наче я прокотнув крокодильчика?» «Нервус-вагус!» «А, я так і знав. Та зараза мені давно жити не дає. А вас я просто перевіряв». Ви ж мені диплома не показуєте? Хто вас знає? Чого ви смієтесь? Бруківка скінчилася. Там бал і далі Товкця у його голові, Як дев'ять негринят. Ні, як два...